Dobrý deň, počúvate Synergeticum, svet, kde jedna plus jedna je viacej ako dva. Padáme čo vás spája, čo nás spája, pardon, od mikrofónu vás víta Tibi Moravčík a našim hostom je opätovne sociálny dobrý sociálny inžinier, sociálny inžinier na našej strane, Ludo. Ahoj, Ludo. Zdravím zasi všetkých, aj teba, Tibor, aj technikov a redakciu Slovonáho vysielača. Takže v rámci série táklady sociálneho inžinierstva máme pod sériu judaizmus a dneska je to verzia 6. verzia 6.0 judaizmus 6.0 a je to pod názvom Spravodajské služby. Takže bez dlhého úvodu Ludo, dávam ti slovo. Gakususa. Predtým už bavili, e, aj s Tiborom, keď sme to rozoberali, že ktorým smerom to sa na to pozrieme teda hlbšie a z jakého pohľadu, e, teda toho sociálo tak lebo tam sú akože potom podpohľady, že globálne a jednotlivých subjektov riadenia, e, spravodajské pohľady a tak ďalej tak e, sme si rozoberali tie, tí, tých levitov a tie nadnárodné rôzne organizácie e, štruktúry aj, aj mafiózneho kriminálneho typu jakým spôsobom oni sa infiltrujú do jednotlivých krajín do toho vedenia e, do tých kmeňov dynastí a e, národov kultúr aj, aj v starovek, od Staroveku až po Novovek. A sme si hovorili, že pozerať sa proste na to, z toho čisto praktického hľadiska, že nehľadať tam, teda, že demystifikovať to. A ten, ten proces, ktorý prebiehal, prebiehal od toho teda Egypta, sme si hovorili, že tam bola tá najdlhšia, ríša, najdlhšia trvajúca ríša, ktorá mala najviac tradície aj v takýchto operáciách, hej. Že tie, lebo mala tisíc, niekoľko tisícročnú tradíciu a tie ostatné ríše, krajiny mali väčšinou len, maximálne tak niekoľko storočnú tradíciu. Ej? Že potom tam prišla nejaká e, iná kultúra, začal dominovať iný národ, e, aj keď istá kontinuita tu a tam bola, ale nebola tak zďaleka tak dlhá. Ej? Tam proste to bolo rádovo vyššie, rádovo to znamená krát desať. Ej? Že to znamená, že tam boli stovky rokov, tam boli tisíce rokov. Ej? No a tá, tá operácia, ktorá vyzerá, že takýchto operácií e, máme no, zdokumentovaných. Tam sú, tam sú ú, údaje alebo podozrenia alebo analýzy, ktoré sa týkajú viacerých podobných operácií a nie všetky boli úspešné samozrejme. E, niektoré boli zastavené alebo neúspešné a niektorých sa pokračovalo ďalej. Hej. A znova, judaizmus, respektíve to levíti alebo e, tento typ organizácie neboli jediní. Hej? A podobné sa, o podobné operácie sa pokúšali aj iné ríše alebo iné kultúry. A aj dnes to vidíme, hej, že na niektoré, niektoré takéto organizácie, niektoré, niektoré slúžia len ako maskovacia operácia a že, alebo na taký výkon také špinavej roboty je, jak nejaké, nejaké ja neviem, ta, klasická talianská mafia, čo o, to, o tom vidíte filmy, nejaké americké akadejaké e, alebo, ja neviem, ruská mafia rôzne takéto tak e, to sú akože také mafia, ktoré majú tradíciu maximálne tak tiež niekoľko sto rokov, ale nie až tak dlhodobé tradície, hej? alebo nie kontinuálne, nie ako menej globálne a sú sústredené väčšina na jeden sektor len, alebo dva, tri, hej? že nemajú to, neaž ne, ne, ne zrovna na nejaké globálne riadenie, na riadenie globálnych procesov. Takéto, takéto organizácie boli už v staroveku, ktoré postupne boli vytvárané a bola tam istá kontinuita. Teda. No a e, Egypt a potom teda neskôr, keď keď tá vyzerá, že tá spravodajská operácia toho exodu, oni sa tam infiltrovali a vrešli do tej strategického úzome, do tej pal, Palestíny, e, tak kde tie pôvodné domorodé obyvateľstvo semické vlastne vyvraždili, e, z veľkej časti asimilo, asimilovali, respektíve boli tam násilné konverzie na judaizmus potom semických, aj, aj nesemických kmeňov neskôr, alebo e, jednotlivcov, alebo skupín, hej, až, sa, až sa vlastne ten, ten, to etnikum postupne ani na, napriek tým istým zákonom, hej, ktoré tam sú, že e, teda by si koho si mohli zobrať, a koho ne. A že je tam tá tradícia po dne sa tam presadzovala tradica nepatriarchálna, ale matriarchálna skôr, e, akože kto patrí teda k, tým, k tomu židovstvu a nie. Ale napriek týmto všetkým opatreniam, <coughs> e, tam bolo toľko konverzií, že sa to tak rozriedilo, že dnes určite nemôžno hovoriť o nejakých semitoch e, ako u, u židov a to je multietnická multi ideológia. No a Uh, oni mali teda rozsiahlú spravodajskú sieť po celom Stredomori, po tak jak neskôr Hanza, napríklad hej, v stredoveku, uh, v tie komtúry, nech sa vovali, tak, tak také niečo podobné existovalo aj, aj mali aj jednotlivé národy, to neboli, Žiďa v tom neboli jediní, to mali aj Gréci, mali to Púni, teda Feničania, teda Púni boli pôvodne ako od, od Feničanov, bola kolónia, ktorá vlastne vytvorila kde bola vytvorená, to bola tiež jedna z variant, hej, že týmto smerom ísť, ale potom vyhrala tá rímska varianta, oni tiež mali tzv. E, išli metodou e, e, vlastne e, kreatívneho nejakého konkurenčného systému, že mnoho varianty hrali, tak ako aj v šachu alebo v niektorých iných hrách, že hráte na viacero variant a teraz sledujete, ktorá bude úspešnejšia a tu potom podporujete viacere. Tak latentne a potom tú jednu podporíte viacej. Tak sa to robí aj v ostatne aj v takzvanéj demokracii toho západného typu, kde sa snažíte podchytiť vlastne všetky všetky politické strany sfery prúdenia, aby si ľudia mohli vykechcu komunizmus, to bude, tam máte komunistickú stranu, kechchú ako kresťanskú stranu máte takú, ale inú kresťanskú stranu, máte niekoľko liberálnych stran a tak ďalej, že nech si vyberú, ale máte podchytené viac menej, všetky. To neznamená, že ľudia majú byť pasívni, ale majú vstúpať do politiky a prevziať si názad kontrolu nad tými stranami od týchto nadnárodných kriminálnych štruktúr, ktoré to ovládajú. E, takže e, o, oni, oni boli e, mali, mali áno? Pra... No to presne, toto som sa teraz podoknúť, že nie to príde tak, že, ja viem, že tlačí sa tá e, progresivistická akože vetva, a, a ľudia si myslia, že keď náhodou, že táto veto by nezvyťazila, že zvyťazí nejaká e, národná, alebo konzervatívna, alebo nejaká vetva, že všetko bude dobre, ale oni si vsadia na, na obidve strany, na obidvoch koňov a je im v podstate jedno, že či tu bude nejaký e, národný, národný diktátor, alebo tu bude, e, bude progresivistická, ona klupa e, nám vládnuť. A hlavne, aby sme nenašli nejakú, nejaký balans, je to ako, ako na že, že z jednoho extrému nás mrzknú do druhého a už keď to nemám momentum, tak sa to otočia, zrazu to letí do druhého extrému a tak to nás ovláda, ja aspoň tak to vnímam. Čo no, ako dokonca tých, tých extrémov si to treba nie v 2D pre, uh, predstaviť, ale v 3D, že tých extrémov je, je mnoho, eh? že to nie je ako um, uh, jak sa to povie, do, Duál. Nie to Proste je to špírala priestorová. Si to tak, čiže tam máte nejaké operačné pole, kde sa nachádzate, ktoré sa snažíte kontrolovať, teda ako tí ašpiranti na riade globálnych procesov a celá tá ten beštruktúrny systém, v ktorom je aj istá štruktúra, ale je to riadenie na 99. 95-99% bez aj dlhodobými, eh, cez, cez náboženstva, média a, a ideológie, filozofie, ekonomiku a tak ďalej, nepriamo. Hej. Teda, že nie, nie sú tam akože priame rozkazy, len, len sa vytvára informačné pole. Hej. Eh, vytvárať a meníte parametre systému, hovoria ak sme si bavili, je v sadzby a e, dáňovú dotačnú politiku a teda no, media umenie, hej, trendy rôzne, a, a tak ďalej. Ako, ako filmy a, a mediálny premysel je v prvom rade nástroj riadenia globálnej politiky, hej, že to si treba uvedomiť o, úplne otvorene, úprimne, že to, to umenie bolo kľúčové už za starého Ríma, aj ten mecenas, hej, to, to, ta, čo aj ten výraz mecenas, to, bol, to bola osoba, ktorá ako sponzorovala umenia. a oni investujú, dnešný, ako tí, tá elita investuje, nevie ani prečo do, investujú do umenia, to, do umenia je, ale robí to preto, jak opičky, je, že opakujú pod tí, ktorí to robia cieľene, systematicky a s konkrétnymi, e, konkrétnymi zámermi, dlhodobými. Je, že ktoré trendy podporujú a ktoré niektorí sa v tom vyznajú, ktorí vedia, ako sa konštruujú kulturologické matrice. Je, že tie čo, ak sme si minule hovorili, že zákony... E, áno. Tak jak príroda je evolučnými zákonmi riadenia náhej, nah, tak aj spoločnosť sú tu isté zákonitosti, aj objektívne, no a potom sú umelé zákony, ktoré sú vlastne e, nejaké paragrafia klacky, hej, že jak, jak nejaké, jak nejaké nástroje na riadenie, podľa toho, kto ich ak interpretuje, a nie sú tu nutné, že akože pre ľudí sú na ochranu v promerenie na ochranu režimu e, toho, toho ako, no v podstate otrokárskeho a nie je na ochranu tých občanov, až sekundárne, terciálne, aj, aby sa nepovedalo, aj, že, tak, ale že to, sú, to sú všetko, to je, to je celá paleta nástrojov, aj, jak, jak sme si hovoli, ten, keď je nejaký sochár, že má rôzne typy kladívok, dlatok a tak ďalej. Aj. No a tie No a tie matrice sú, kulturologické sú, sú projektované a majú svoje referenčné body, hej, to sú rôzne dátumy, celá tá numerológia, to je o tom, to není len tak, hej, že na nejaký sviatok významný je, že keď tam niečo urobíte, alebo a nejaký bývalý sviatok, tak oni, oni sú tu dosť posadnutí, tou numerológia, ale ona má aj svoje isté opodstatnenie, hej, lebo to sú, to sú ako pevné body, na ktoré trigery, alebo teraz spúšťače a na, tamto nabijete energiou. A tá, tá, tá, tá Matrix, aj, aj v tom filme Matrix, tak to je, to je reálny objekt, to je vlastne energia toho dávu, to sú emócie toho dávu, ktoré tým kontrolujete. No a uh, ich potom uh, na, najprv naprojektujete nejakú štruktúru, uh, teda, ktorú zachytíte na tieto pevné body, týchto symbolov a znakov a symbolov, hej, tak ako hovoril Konfucius, že, uh, že štát... Uh, uh, kultúra, systém je riadený, riadený síce na báze zákonov, ale nie tými zákonmi nutne ako, ako takými, hej, ale uh, znakmi a symbolmi, hej, že ktoré sú pre tú kultúru charakteristické. A tie zapájate do tých, do tých projekcií, do nejakých rituálov náboženských kedysi, hej, preto sa chodilo aj ten, ten dôvod, že, že každý každú nedelu každých tých sedem dní by mali ísť teda do toho kostola. Alebo teda jak sa chodilo do, do, do týchto. Čo, čo do synagógie alebo rôznych iných alebo e, vlastne aj v islame to bolo z časti zneužité, že búchajú peťkradenie do, do toho do zeme o ten e, koverčej modlitebný, pričom e, to by sa malo v skutočnosti pôvodne používať na to, aby, sa, aby si urobili sebareflexiu peťkrát za dňa aby stále boli nakalibrovaní, nal naladení na Boha, hej. E, že oni sa to vždy snažili nejakým spôsobom zvrhnúť, alebo tí ľudia svojou pohodlnosťou e, upadli, jak, jak hovoril ten, jak sa traduje, že Ježiš hovor záhrade, že modlite sa, aby ste nepadli do pokušenia, že aby sa im to, to potom čele, celé, čo sa stalo, že jak sa teda tiež v koráne hovorí, že sa im to celé zdalo, aj celé to ukrižovanie, že to sa neudialo, aj? že e, vlastne celá tá operácia, no to aj dnes viete, také triky urobiš, že to sa aj robí, ja neviem, nielen na Filipinách, aj kde kade v tých akože kresťanských krajinách, aj, tak, že, že to ukrižovanie, že to vyzerá naozaj, ako aj tí ľudia, čo sú blízko, to vyzerá, ako keby to naozaj bolo, aj? ale proste to je. To je množstvo, ako, sa hovorí, kúzelnických trikov, ktoré boli dostupné už aj v tej dobe, hej, pred, pred tisícmi rokov, hej. Čiže, či to naozaj tak sa udialo, čo sa tam v skutočnosti udialo, treba sa na to pozerať z tohto pohľadu, aký bol konečný výsledný efekt, hej, čo tam, čo, čo, ak sa hovorí, po ovoci poznáte, hej, treba si tam odtiaľ tie pozitívne veci zobrať a pozerať sa na to, pragmaticky demistifikovať to, a aby sa nenehali ľudia obabrávať, aby, aby to vedeli odfiltrovať, že čo tam je dobré a čo zlé rozlišovať. Nie, nie, ako, aby to nepapali t -tú, t tú návnadu aj z údicov rovno. Hej. No, a, a áno? Rudo, ty si myslíš, že existoval ten, ten človek s menom Ježiš Kristus a že ten míd je pravdivý, lebo uh, čo tu parávne s tebou mám hostia magistra Jana Kožáka, čo na vedku kultúru a, a gnosit prekladateľ ved, tak uh, on tvrdí, že vlastne to vyjde od slova kresať, kršači v sanskrite a že človek, ktorý v sebe kresal svetlo poznania, že ten bol kresťan a z tohto, slobneho, z tohto slova vlastne vychádzajú slovo Kristus bol, myslím, že pokazané menej v grečniu, pomazaný, alebo, alebo niečo, niečo také. No a potom a výraz Ježíš vychádza z vedeského Išas, čo, čo by jeden z názvol Somy, teda to je z obetiny Bohu. A na Bohu tam sa nemyslí nejaký nápoj, ak ja sa to prekladá, ale z myslí, Vlastne náš naš čas, naša, naša energia. A, a Jesus Kristus je gnostický termín pre, pre spasiteľa e, v podobe prílivu duchovného svetla poznania. Takže podľa pána Kozaka ja to vyzerá tak, že taká osoba vlastne s takýmto menom neexistovala, že mohol to byť vlastne titul pre nejakých, nejakých majstrov. že pravdepodobne sa jednalo o gnostického majstra um, Simona Mága ktorý bol z gnostickej sekty Nazarejcov. Tak, takomu súko, že ako to vnímaš ty? E, do, myslím, že sme to už tiež rozoberali pred nejakými, nejakými čo, reláciami alebo tak, ale... Čo, si ale... Si počím, ja, ja viem, že niektoré veci rozoberáme viackrát. Aha. Za opakovanie matka múdrosti a za druhé, ne všetci počúvajú tieto relácie chronologicky všetkých. Takže keď niečo si zopakneme, ne, ne, nemôžem predpokladať, že to posluchači počuli. Radšej predpokladáme, že to nepočuli a že každá relácia je tak trošičku aj, aj samostatná, aj keď samozrejme je tam istá nábeznosť. Prepač. Uh, jasne. Uh, no, a, ako áno a, a zároveň uh, vždycky to povieme ako, že z nejakého pohľadu, hej, že aby sme si... Lebo ten náraz celý, celý pohľad to je komplikované lebo rozoberáme rôzne témy a potom sa priblížime aj k tej, tej, tej nejakej staršej téme z iného pohľadu, aby sme si utelenejší tú mozaiku robili. Oni nie sú, že proti sebe tie pohľady, ale sa vzájomne doplňajú. Tak, tak to vníma, to je jeden zo základných algoritmov nejakej konstruktívnej kultúry, že hľadáme teda sú tie súvislosti v, v odlišnostiach a nie je boj protiklado, že aký je tam rozdiel. Hej, jak jak pri vyšetrovaní, že, že áno, že samozrejme, keď sú tam nejaké chyby, tak treba, že jak to bolo myslené, že prečo to teraz povedal zdánlivo úplne inak, hej. Ale ako to bolo myslené, to znova to, čo sme si povedali, čo sa máme aj, aj, aj od židov učiť, hej, že, že nejaký starší rozúmený žida alebo rabín, že sa často pýta, že keď sa s díky a ako ste to mysleli, aby sme si tu ten úroveň chápania a, a úroveň, na ktorej sa bavíme, aby sme si to učili, zadefinovali, aby, sme, aby neboli nedorozumenia zbytočné, hej, za celkový kontext, hej. Takže, lebo, lebo jak sa hovorí, všetko je pravda na isté úrovni. Hej? Aj najväčšia zdanlivá blbosť je na isté úrovni, môže byť súčasťou nejakej, nejakej interpretácie. Hej? Preto si treba ten kontext uh, uvedomiť. Teda, že sú rozhodnutia typu áno, nie. Hej? Jak sme sa valíte, že, že, že je tehotná, lebo není nie nie tehotná. A, ale, ale potom sú že je svetlo alebo deň, že kedy už svitá, hej, kedy, kedy je ešte je, kedy začína tma, hej, uh, a kedy už prestáva tma, že uh, koľko, koľko svetla tam je, kedy vyšlo slnko, môžeme si učiť také body, hej, ale niekedy to je podľa, podľa tej gaussovej kryvky alebo rôznych uh, alebo jej... Um, teda odvodený, čo je myslím studentov ochy do rozdelenia takéto št ako štatistické To znamená, keď, keď alebo na nejakej, na nejakej škále od 1 do 10, čo sa mi páči, čo sa mi nepáči. Ej. Nie, že páči sa mi to alebo nepáči, ale páči sa mi to na nejaké škále. Ej. Čiže to sú také dva typy rozlišovania, typu áno-nie, teda 0-1, ako teda ten binárny, alebo jak sa, čo sa počíta, čo systém kodovanie používa, potom je tento, že do akej miery, že si to na nejakej škále určí. Nej? A takže k tomu, k tomu Ježišovi, no m, povedať, nej, nie je to také jednoznačné, možno, možno bola takáto osoba, e, tam sú podstatné ale tie informácie, ktoré sú z toho, z toho obdobia, ktoré pochádzajú, keď si to aj pozrieme, vlastne čo tam je dobré, čo mohol ako dobrý človek morálny chápavý povedať a čo asi nie, prečo sa potom vybralo z tých vyše 600 apokryfov práve tieto štyri evanelia, hej, hlasovaním, že oni hlasovali ako na UV v, tej, v, tej v tom na koncile v Nikeji a že teda tá skoro všetci hlasovali akože za, že tieto, tam, tam vyzerá tiež, že to bola počisto politická akcia, hej, a vraj myslím dvaja sa zdržali, či ak to bolo. A, e, takže či tam takáto osoba žila, potom je tam aj, aj, tá, aj tá etymologická interpretácia, že Kristos, Chris, čo si ho oboril, áno, je možné to na základe nejakej, hej, sa, nejakého sanskrtu, zapokúsiť interpretovať, nájsť tam nejaké, nejaké analógie, nejaké podobnosti. Ale aj ten, ten ako krest v staroslovenčine, alebo teda kríž, hej, že to bol symbol, symbol života, hej, že, čo sme tiež minule hovorili, a že oni sa vlastne k tomu hlásili a či to bola tiež možno naviazanie na nejakú nejaké staršiu podobnú, ideológiu alebo koncept spoločenský koncept je vždy nad ideológiu, lebo ideológia je vyvíjana na základe nejakého konceptu, na základe nejakého cieľa, koncept je teda nejaký, nejaký cieľ, máte aj medzi cieľe, medzi kroky vlastne nejaký, nejaký scénár, jak sa dostaneť k konečnému cieľu, jak v divadle že akú chcete vlastne spoločnosť. To závisí od... To je svetonázorová otázka, že ak sa pozeráte, že, či chcete teda spoločnosť nejakú, kde by čo najviac ľudí ten svoj potenciál mohlo na, naplňať, hej, viacme spravodlivú, čo najspravodlivejšiu zo so základným materiálnym zálespečí, alebo chcete otrokárskú spoločnosť. To sú také nejaké základné dva politické koncepty, ktoré sa, e, ktoré sa e, vlastne celými dejinami e, vínú ako taká riečka, hej. E, ako často dve briehy jednej riečky, že kde je ľahko, akože sklznete na iný, keď si nedávate pozor. Ale vždycky ten človek má tú, tú nejakú tendenciu aj tie deti, ej, že k tej správodlivosti, ej, pokiaľ není došokovaný, zdeformovaný, silno a tak ďalej, hneď odmala to, to nejakou, nejakými šokovými udalostiami alebo nejakou veľmi špecifickou zvrátenou kultúru a tak ďalej. Človek sa nerodí zlý, ej. E, to aj potvrdí asi väčšina psychológov každý nejaký rozumný psychológ, e, že akože sú ano, genetické isté predispozície nejakých patologických správania to môže z časti byť hej, určité, ale ale gro toho negenetického alebo nadgenetického potenciálu tej psychiky teda e, vyzerá, že je viac menej v poriadku hej. E, keď sa sociopati akože krížili, trošku, trošku odbočím, ale súvisí, sa to, súvisí to s tým, že teraz ja sme tak napadlo, že keď sa sociopati zámerne krížili v rámci sebou, hej, že, že tie, tie elity hierarchické, vieme, že tie hierarchické spoločnosti má oveľa väčšiu šancu, majú sociopati. Či sa tak nevytvorila taká nejaká podrasa, sociopatická v rámci tej celej spoločnosti. Ako sme si hovorili, že vyskytujú sa v tých spoločnostiach ako ľudia, ktorí majú určité poruchy, hej? E, jak fyzické, tak aj, aj psychické. Hej? Že to je istá štatistická odchylka, čo skoro všade, samozrejme, čím je spoločnosť viac zdegenerovaná aj, aj tou hustotou a ďalšími faktormi, zlými potravinami, chemikáliami, tak to narasta to množstvo tých poškodených ľudí, lebo inak vy potrebujete, keď chcete ako otrokarskú spoločnosť, musíte práve takýchto poškodených ľudí hľadať, ktorých aj cieľene tie hedantery a, a personalisti hľadajú na tie kľúčové pozície lebo normálny človek vám svinstvo nebude robiť, keď mu to dáte príkazom, alebo tak nastavíte systém, že v jeho pozícii sa vyžaduje občas robiť nejaké svinstva. On s tým bude mať memorálny problém. A tak potom aj, keď máte takých ľudí málo, tak cieľe nech vytvárate. Až potom tá spoločnosť sa vlastne začne kúsať, to je ten symbol toho draka, čo sa, alebo hada, čo sa kúse do svojho vlastného chvosta, že ona sa vlastne sama zničí, zožerie, že to preženie istú hráť inicu prípustnosti a ona skolabuje. Ešte, tak, to bol ďalší príčina, čo sme si volili príčiny kolapsu civilizácie, okrem tej teda to, to, to tendencie morálneho úpadku. E, e, e, e. A do no, Habsburgov to bol príklad, celkovne. E, a a, a ja hovorím, že Habsburgov. Bol... Prosím. Halo, Ludo, počujeme sa. Čo si hovoril? Trošku si mi vypadol. No, vieš čo? Stopneme to a skúsime si navolať vnovu, dobre? Uh, Ludo, mám otázočku. Ty si naznačoval, že na správanie človeka má vplyv, samozrejme, že má na to vplyv to prostredie, ale my vieme, že tam má vplyv aj genetika. A keď sa naprieč desiatkami generácií spolu krížili viac menej sociopati, lebo vieme, že v hierarchickej štruktúre majú veľa šance, väčšie šance sa presadiť sociopati, že či sa nevyvinul tak, tak nevyvinula taký nejaký poddruh človeka, nejaký sociopatický poddruh. Že aký, toto mohlo že vlastne vplyv na, na tú vládnúcu kvazielitu. Jak to vnímáš? Ešte by som ručovala si, že prírodzené hierarchické štruktúry a umelé hierarchické štruktúry, že, že áno, v umelých hierarchických štruktúrach, ktoré sú zamerané ako otrokársky alebo sociopatický, tak áno, sa tam, sociopati sú tam ako žiadaní a ten systém potrebuje sociopatov na kľúčových postovech, čo vidíme aj tu, že ich vyberajú cieľene headhuntery a, a personalisti uh, ale a je ich stále z ich pohľadu nedostatok preto ich aj umelo vychovávajú aj, aj, aj celá tá kultúra mediálna je tak nastavená, aby šokovala ľudí aby tie blockbustery bol, bo, ich formovali a, alebo blockformery, blockbustery uh, tie krváky a tak ďalej je, že také neľudské správanie je tam propagované a vlastne vprojektovávané do kolektívneho podvedomia a do tých ľudí. A potom sa to má svoje štatisticky nevinutne, štatisticky pravdepodobnostne predurčenie prejavy, jak sa hovorí odborné. No, a, ale to, to k tej hierarchii, ale k tým, k tým sociopatom, a čo si spomínal aj tých Habsburgovcov, alebo iné šlachtické rody, ktoré zdegenerovali, to bolo už u faráonov, to bolo... To bolo ako tak preddefinované tými kniažskými katami, aby im nejaká dynastia neuletela, že sa mali akože páriť medzi sebou súrodenci a tak ďalej, že aby sa, akože aby sa zachovala moc alebo tá genetická krvná línia, ale v, v podstate oni vedeli, že to povedení povede, ku degenerácii a tým pádom mali nad nimi kontrolu, aj? lebo keď dostali občas, sa stalo, že nejaká dynastia sa príliš sa zoznamila s technológiami riadenia, teda sa, sa kultivovali v tej, tej rodovej línii po niekoľko generácií a už vidíme aj u dnešných politikov, tí, ktorí sú e, už druhá a tretia generácia politikov, tak majú informácie, ktoré si predávajú oni doma, čo si povedia. E, takže majú obrovský náskok pred tými novoprišľovcami, ktorí sú v prvej generácii, len sa zaoberajú politikou. To je, to proste tak je. To je aj jak v každom inom. E, v každej inej práci, keď ten, ten ponospodár určite svoje deti, alebo ten, ten stolár, hej, alebo námorník, že im vysvetlíte triky a skúsenosti, tak nemusie začínať od nuly, hej. No, ale jak sme si hovorili tiež, tak, tak človek je informačno-algoritmický systém a je dvojkanálový, hej, že je, tá, je ten ako fyzický nosič, ak sa hovorí, a je to informačné pole alebo tá psychika, hej a tá, tá psychika tiež má akože to podvedomie, to vedomie hej a, e, a ďalšie ako proste ona je mnoho zložková samotná tá psychika, to sme si tiež e, to je vlastne cibulkový systém, že sú ten, ten BIOS tak jak u počítače, počítače robili, boli robené e, e, ako hrúba kopia ľudí hej? O toho nebolo vymýšľané na zelené luky, tak ako internet je, ruba kopia ľudskej spoločnosti, ak funguje jej štruktúra, hierarchia, kódovanie a tak ďalej. To nebolo vymyslené vôbec, to, to, to sú veľmi z, z prírody odkopírované modely, hej? E, lebo sú otestované stá e, tisícmi, miliardami cyklov vývojových, hej? takže sú dostatočne robustné a nie sú tu len tak. No a e, ten, ten e, áno... E, a te, ten, ten systém ako dvoj, dvojzložkový te, tej, toho organizmu alebo tej e, fyzickej častiteľná a tej psychiky, respektíve psychotomatiky je pre, prepojený. Hej? Čiže keď má niekto problémy fyzické, bude mať aj psychické, keď má psychické, tak bude mať aj fyzické. A to isté sa týka genetiky. Hej? Teda vlastne ten človek má nejaký genetický potenciál, s ktorým sa rodí ktorý nejak do nejakej miery naplní a potom je ten takzvaný nadgenetický, negenetický alebo nadgenetický potenciál, sa to niekde volá, hej, že ktorý môže dosiahnuť v rámci tej svojej kultúry, svoj, svojho rozvoja, hej, osobného, e, od, tých, od tých základných pudov toho biosuhej, hej, toho vstupno-výstupného systému jedenia, pitia, spania, hej, rozmnožovania až cez tú kultúru a tie že vie, že nie len slepo odpracovova tie kulturologické vzorce, ale e, ich dokáže vyhodnocovať, ktoré sú dobré, ktoré zlé a respektíve ich, bu ich bere buď egocentrický, že to chce len využiť pre seba, e, tieto, tieto ma manipulatívne teda, e, jak nejaký, no, alebo nejaké pubertiáge alebo nejaké také nedospelé diecko, ktoré prechádza tou vývojovou fázou a niekto v nej zostane v nej celý život. E, a niekto sa na to pozdvihne a vidí, že, že nemôže byť egocentrik, že proste tá spoločnosť Uh, pokiaľ bude uh, fungovať a bude, skolabuje, ak tie spoločnosti furt cyklicky kolabujú, keď sú zle nastavené, alebo zámerne zle, aby sa reštartovalo, aby tie elity znova dostali uh, pod kontrolu, keď sa im to vymýka z kontroly, lebo to sú tiež všetko nastavené mechanizmy. Dlhodobé, na, na stáročia uh, sa to robí. A preto sú aj tie vojny cyklické, aby to čokovalo a znova reštartovalo, aby ľudia proste nemali kľud sa rozvíjať. Hej ako spoločnosť a tá kontinuitá generácia aby nebola, aby sa to prerušovalo a tak ďalej. No a čiže e, keď, keď niekto cieľene nevychováva tak ja keď vychovávate teda šlatíte rastliny alebo čo áno je tam istá predispozícia že keď sa budú nejakí sociopati s nejakou poruchou vyslovene fyzickou ako v mozgu nejaká biochemická porucha e, tak jak sú aj, aj proste inosexuáli hejte rôzne uchylky a tak ďalej E, tak to je tiež istá anomália v podstate porúcha lebo to není ako ne, nepomáha to zrovna ako e, kontinuujete toho rodu toho vývoja tej kultúry ej. oni majú isté špecifické funkcie ale, ale keď, sa to, keď sa to akcentuje keď sa to umelo projektuje šlachtí a tak, tak e, áno, potom môžu tam vzniknúť predispozície aj v tých rodových líniách, hej? Že, že oni boli v tom sociopatickom egomaniackom, egocentrickom prostredí, niektorí jako e, vychovávaní, ale aj tak tam, jak sa hovorí z Major, tam občas tá iskierka prenikne, že niektorí potom aj, aj sa vrátili na tú dobrú cestu, to netreba ako lámať nad tým, že palicu, ale hádzať alebo hládzať tým tu tie ľudové príslove, ak sa hovorí, tak e, treba s tým proste pracovať, e, keď niekto má takéto tendencie vrodené a on je zároveň tie osoby sú mementom pre tú spoločnosť, ak sme sa bavili, že aj v tých jednoduchých tých spoločnosťach, tých, tých ako na úrovni práveku alebo doby kamenné, ktoré ešte stále na našej planete, tu a tam sú, a na ktorých sa tieto, tie, takéto fenomény študujú. Tak tam tiež sa vyskytujú takíto jedinci, no a oni sú vlastne momentom, aby tá, tá, tá skupina e, si dávala pozor, hej? že keď, aby bola aktívna spoločenská, aby sa zaujímala o tie, o tie, o tie chody tej, tej, tej skupiny, tej toho kmeňa alebo tej tlúpy, pretože potom ona kolabuje, dostanú sa tam sociopati Ta, to môže mať isté dočasné výhody, tak jak nejaký vojnový náčelník, ale keď je tam príliš dlho a sa tam zabetonuje, asi tam zabetonuje svoje, aj, aj svojich potomkov, tak to potom vlastne znemožňuje často tým ostatným sa rozvíjať, ej, že, lebo tam keď inde je nejaký iný talent ktorých tiež tí kňazi alebo tí šamani ešte dokonca vyhľadávali tie deti s tými talentami, ktoré vlastne mali nejaké vízie do budúcnosti, že videli tú budúcnosť, mali, mali talenty a pre predispozícia s nimi potom cieľene systematicky pracovali. Z nich robili týmy, tak dneska máte počítačový tím, tak z toho boli z takýchto z detí s z posunom vnímania, ktorým sa venovali špeciálne, tak, tak boli a ktorý mal každý z nich špecifický talent. To, čo dneska ich zatvárajú do ústavov niektorých. No a keby, keď, sa, keď sa to vníma ako príležitosť, hej, znova sme si, znova aj toto, sa máme nielen od tých židov učiť, že, že e, vnímame veci, teda, že ako to myslíš, hej, sa spýta, aby sme zadefinovali úroveň, na ktorou sa bavíme, ale vnímať veci tie... tie tie problémy ako príležitosti, je, že, lebo to je objektívna danosť a, jak sa hovorí, vždy sa vzhľadom na situáciu stane najlepšia e, a vzhľadom na situáciu na objektívnu mravnosť a mieru chápanie toho jedinca alebo to je možná variant. To sa hovorí, to je tiež je jeden z takých, takých, e, takých dominantných e, sociálnych a evolučných procesov, tak jak ten monoteizmus a niektoré ďalšie, hej čo sme si hovorili, e, tak sa stane najlepšie, ke, keď, ta, keď sa niečo zle stane, tak si treba takto povedať. A niekedy to dokonca môže znamenať aj smrť hej, nejakého jedinca alebo celej skupiny. E, teda, keď vychádzame z toho, že Boh nie je nejaký sociopatický magor, hej, teda, alebo teda ten výsmajor, ten stvoriteľ. Čiže e, e, tento e, tá tá e, tá, tá, tá, toto nastavenie, hej, nejaké sociopatické, ak niekto má, tak e, tak e, treba s tým e, je to aj príležitosť, môže to byť aj v pozitívnom zmysle, hej, že tam nájsť, že čo sa tam stalo, zanalizovať to a ve, venovať sa tomu, hej. Ale keď sa to cieľenie zase opačne e, kultivuje, takéto niečo, čo vidíme aj v dnešnej spoločnosti, že tá sociopatia sa vyslovene kultivuje, že to není náhoda, že tí, tí tí politici alebo manažéri, že tam sú, tam sa hromadia, vo eh, vysokopercentuálnom, eh, percentuálnom miere tam, tam prevažujú takéto, takéto typy psychiky, také, že čo sa kedysi hovorilo, že démonické, hej? že oni, oni zneužívajú, že tí... Sú potom tí, tí sociopati sa delia na inteligentných tých tá, ako inteligentných a, neintel, a, a hlúpich alebo menej inteligentných sociopatov, ktorých potom tí inteligentní predhadzujú tomu dávu, hej, aby v tom, jak sa hovorí v tom popole, e, sme si minule hovoli a, a v tom, v tom, ten, ten Fénix mohol znova, e, znova, znova ako vzlietnúť hej, ich, alebo teda ten, toho ako ovetných baránkov, hej, že ktorí nechápu a majú, alebo aj niektorých dobromyselných Ľudí, ktorí nechápu reálne tie mechanizmy riadenia spoločnosti, hej? že to akože áno, to dobre, tam, tam rávnosť je základ, hej? ale keď to niekto nechápe, tak tiež tam je veľké riziko, že ho zneužijú. To, čo vidíme na tých slnečkách, však väčšina z nich to myslí do, chudákov dobre, hej dobre, že oni tie kavičky pijú, jak ich volajú, že od kavičky si vystrelia mozok a, a e, teda, myslím, na vysokú frekvenciu hej, a potom ich oddech, alebo tie cigaretky a psychotropné látky a, potom žijú na vysokých frekvenciách, na vysokých vibráciách a nevedia tie dlhodobé veci, tie nízke, rozhodujúce frekvencie, e, nevidímajú, no a potom tí, ktorí vlastne na nich fungujú, tak ich zmanipulujú a, a použijú na špinavú robotu. He. A tí stále si myslia, že robia dobre, ale nevidia dôsledky, dopady toho, že za nimi je proste spúšť, ak sloník v porceláne, hej. Takže e, z tohto hľadiska by som áno, ovplyvňuje sa to, e, len primeranie to treba brať teraz nie, absolútne. Že, aké sú tam znova súvislosti v týchto odlišnostiach, že, že je to, je to kú, aj kulturologický faktor, bohužiaľ, v tej, tejto kultúre, tak jak aj v mnohých iných, ktoré padli. Tak ale je, sú tam, môžu tam byť aj genetické predispozície, isté anomálie, biochemické, hormonálne vady a tak ďalej choroby ktoré sa vyskytujú v tých populáciách. A, a či je nejaká populácia úplne absolútne zdravá, to neviem. Proste tam... tam to, aj tým, že je to to prostredie životné, v ktorom žijú, že nikdy není asi absolútne ideálne, aj keď sa hovorí o tom raj, že kedy si možno, že mohla by je nejaký čas nejaká takáto spoločnosť, alebo to by mal byť ideál v budúcnosti. Hej? Že by sme si tú planetu mali tak ošetriť a dať do poriadku, aby to fungovalo, v čom znova aj tí, tí slnečkári majú z časti pravdu, ale oni to zase do toho zeleného ekoterorizmu, ktorým všetko ničia. Hej? že Do absurdity, do, do presolenia, prestrelenia. Hej? Že to treba, všetko sme, všetko sme, preto všetko sme, všetko. Sme preto, všetko, sme, všetko sme, zmierov, všetko prímeraňak. Všetko má svoju konkrétnu mieru, konkrétne parametre a ich, teda, jak sa hovorí číselné hodnoty, teda buď áno, nie, hej, alebo e, na nejakej škále, hej, že to sú dva typy tých, tých parametrov. Napadám na ľudo ďalšia téma, a to je ekológia, lebo ja by som aj k tomuto akože mal čo povedať. Totiž to v tomto systéme, v tomto kapitalizme, ten je proces princípu neekologický, ale zaujímavé, že tým ek ekologickým aktivistom tu nevadia také, také plitvania ako napríklad umelé zastarávanie, čo je proste bohapusté, bohapusté plitvanie zdrojmi, alebo, alebo umelá výroba, alebo propaganda, manipulácia psychologická k, k umelej spotrebe a takéto veci. Toto im vôbec, Tie najväčšie veci, čo, čo tu vlastne robia ekologickú spúšť, tak tie im vôbec nevadia, lebo tie vyhovujú tej kapitalistickej oligarchii, ktorá ich platí a ktorá ich sponzoruje. Ale to je na ďalšiu tému. Ja si, ja si tu robím pouznámku. Prepač. To, to je, to je na, no, na to proste nedostanú granty. Ani výskum na to nedostane Grant To nepodporia označia ich za konšpirátorov a tak ďalej. Proste sa, ale v zásade väčšinou stačí, že, ich, že, ich, že to nebudú podporovať. Oni sami pochopia, väčšinou, že to sa keď chcú prežiť a majú tiež svoje základné potreby a majú materiálne ich rodiny a tak ďalej, že oni sa budú venovať to, čo, čo akože môžu zmeniť hej, a to, čo nemôžu zmeniť, tak to neriešia. Hej. to tiež má svoju mieru, hej, že odtiaľ potiaľ, keď keď ja proste všetkých tam jačím na nejakom bode, ktorý je menej podstatný a tie, tie to, je, no, to je tak, jak celá migrácia hej? že oni jači, že treba tým ľuďom pomôcť, ktorí utekajú no a neriešia to, že vlastne ich samotní sponzori robia tie vojny a ničia tam, vyrabovávajú tie krajiny čia tam živote proste, že tí ľudia tam nemôžu žiť, hej že a tí ich sponzorujú vlastne to je ako poistný, poistý um, ventil na tom celom mechanizme, že keď je toho mocno, tak oni im trošku pomôžu a um, znova, to je to hryzenie sa do vlastného chvostika, že to je eh, toho hadíka, že hadika, ten symbol, uh, tak uh, to tiež v tomto kontexte aby ja si by som vnímal, no a uh, k, tomu, uh, k tomu ale vráťme sa ešte k tomu tej teda operácii jak to pokračovalo z Egypta, ako sme sa bavili o tých, o tých levitoch hej? a o tých štruktúre toho, toho judaizmu, ktorý mal byť teda podľa týchto niektorých analýz pravdepodobne bol projektovaný ako jeden, jeden zo správcovských režimov alebo výpalníckých v tom plánovanom globálnom koncentráku, ako jak tam ss boli, no, tak oni mali mať tú funkciu, že, že to vlastne vypalujú cez tú cez úžeru, cez úrokové sadzby hej, a ďalšie mechanizmy a zároveň potrebujete v rámci toho beštruktúrneho riadenia, tak postupne z toho e, ako by sama sebou vzniká aj štruktúra, ale vy tú štruktúru e, na to štruktúre operatívne zásahy, keď, keď strátite kontrol nad tým riadím dlhodobým hej, tak, a musíte urobiť nejaký zásah, tak na to potrebujete takýto nejaký mechanizmus nevyhnutne. V, ka v každej takejto spoločnosti, ktorú plánujete týmto spôsobom, hlavne v otrokárskej. Lebo viete, že vy sa budete e, e, už prediktívne, e, ako prognosticky, sviete, že sa budete dostávať do konfliktu s výsmajor. A v takom prípade potrebujete tzv. rýchle manévre. Hej? Rýchly manéver, to znamená zásah nejakú intervenciu. Že máte pomalé, dlhodobé manévre, hej? že ktoré trvajú aj stáročia, ktoré si príjavečne ľudí vôbec nevšimne, že toto je riadiaci manéver pre tú spoločnosť. A potom máte krátke operatívne, ktoré sú takým spôsobom, alebo teda meníte cez médiá, cez filmy, rôzne blockbustery, ak sme si hovorili, meníte stereotypy cieľenie, konkrétne stereotypy, vzorce správania sa čo preferuje tá skupina. A to, to ani nehovorím už o skrytých reklamách, ktoré tam sú, to je už to, to najmenej. Hej. Ale aj, aj včítanie toho. Ale hlavne meníte nejaké základné stereotypy. A to musíte zaobaliť niečím pekným, aby to bolo stráviteľné pre tých ľudí, vzhľadom na ich kultúri, kultúru. To je jak, jak tá Biblia. Hej. že Keď tam chcete ten jed dať, hej, tých pár... pár riadiacich pák, ktorými ich budete manipulovať, tak to musíte do 95-99% pekných a dobrých vecí zaobaliť. Hej. Že čím, čím väčšie svinstvo, tak tým musíte to krajšie zaobaliť. Hej. Že aby to ľudia tý, aby to prešlo, prijali. Lebo kopec, kopec veci tí ľudia neprijali, že to prekúkli. Takže vy to vlastne previejú stároči, optimalizujete takéto mechanizmy, tie, keď preberete kontrolu na nejakými náboženstvami, ideologickými systémami a snažíte sa ich integrovať do toho svojho e, otrokárskeho konceptu globálneho, hej, že kde vy budete znova e, ako, ako tí, vlastne budete mať status ako vy bohov. Hej, že, a možno, že dosiahnete aj cez, cez pomocou rôznych biotechnológií a genetiky, výskumu a tak ďalej, že budete si vedieť obnovovať orgány a, a budete môcť žiť niekoľko stáročí, alebo možno dokonca tisíc ako čo, čo je jeden z cieľov, alebo e, kozmický výskum urobíte tak, že aby ste v prípade potreby mali mali akože e, plán B, že môžete ísť na inú planetu a takto, akože oni uvažujú v tomto kontexte, že nelen ako tie bunkre, čo, čo majú v prípade jadrovej katastrofy, keby sa im tie operácie politické, vojenské ne, ne, nevyšli niektoré, hej že s čím majú na vlastne najväčší strach, čo jediné, ich momentálne drží na úzde, tak že sa boja, že keď to prepísknú, tak proste zaúčia aj oni. Aj? Lebo, no, no. pretože do toho skočím to len preto, lebo tí ľudia sa vnímajú ako telo, oni sa totožujú s z telom, majú sa totožujú s ním s Oni si neuvedomujú proste, že nad touto fyzikálnou úrovňou je, je duchovná úroveň a že oni sú proste... Oni sú ten duch, du duša, alebo ja, jak to nazvať, to nekonečné vedomie. Kdyby si to tu uvedomili, tak všetky tieto, všetky tieto uh, <zorňujem> sa im dajú úplne, úplne smiešné a uh, irrelevantné. To... Ja, tak, by som no... odkázal, odkázal na človek, ktorý zažije nejaký hlboký uh, DMT trip, ktorý sa dá uh, zažiť bez, uh, bez látok, sa dá zažiť v tme, pokiaľ tam človek pobudne dosť dlho, ja by som odporúčal viac než 7 dní určite, tak mne sa tam stalo, že som proste zomrel a ucetol som sa v úplne iných realitách, dimenziách a už sa od toho momentu sa nemôže vnímať už len ako telo a ako mysel, ale proste vidím tam, vnímam tam inú úroveň a keby zavnímali túto úroveň, tak, tak to im tak zmení perspektívu, že takto by sa už nemohli, nemohli vnímať tí ľudia. Áno, tam eh, ono aj v stredoveku, čo sa hovorí tie temnice, čo sme sa bavili, ej, že to nebolo len tak, aj ten post, že ich dali niekoho do temnice ej, a, a dali mu tam len o chlebe a vode alebo len vodu. Tak to bolo, keď niekto robil, akože, ako sa hovorí neposedný a robil, eh, ako z toho to bolo. Po, potom občas sa to zvrhlo a z toho urobili aj fakt ako... Eh, proste, že tam nehali tých ľudí zomrieť. Ale pôvodne to bolo myslené aj, aj v tých kmeňoch, alebo v tých pôvodných kultúrach, že, že mu dali práve že možnosť, že on blbol, tak mu dali ako pôst. A keď sa to ešte skombinuje teda s pôstom, tem, ako temno, hej, že sa, on sa vlastne tam pre, prebieha istý špecifický proces sebareflexie. Dej, a e, on vlastne pomerne rýchlo behom niekoľkých dní sa, sa uvedomí si svoje svojej chybisto spracuje a, a lebo ako riešiť to ako nejakými psychadelikami. niektorí sú také spoločnosti veľa psychiatrov s tým experimentuje rôzne látky im dávajú a hlavne teda psychedelika či už micro, ako v tom tzv. microdozingu alebo či ak to volajú alebo v, v, aj vo väčších dávkach alebo dokonca v extrémnych dávkach tak, ale to je hodne nebezpečné že, že toto je pomerne bezpečná cesta že je ten post, že on sa, on sa vlastne očistí ten organizmus, alebo minimálne bez mesa, hej, a len ten chlieb a voda, teda ako uh, kvátkový, podľa možností, ten ako umelý chlieb, alebo čisto len voda, prípadne trošku soli, alebo, aby nemal krče. A respektie minerálky a, a, a, a tá tma. A to, to fakt, ako to ticho má to lieči naozaj, to, to není len takto. ľudové príslovie že ticho lie, liečí. Aj. Že ten áno, keď to skúšali lesom, že ich aj to, to výhnanstvo, že oni ho dali, že do lesa, že tam chodia tie iniciačné rituály sú často, že 2-3 dní, že on je vlastne v lete niekde aby nezbrzlo, keď je dobré počasie a že oni ho dajú to, to, toho, toho adolescenta, že aby bol v tom lese, aby sa tam uvedomila, čo tam zažije vlastne v týchto stavoch tak preto, preto to bolo súčasťou tých, tých procedúr nechcem teraz povedať, že rituálov lebo to už rituál to je tak na hrane, že zdravý človek, ak sa hovorí, by rituál nemal povedať, teda by, by, nemal, by nemal potrebovať, ale, ale by mal e, akože mať zvyky zdravé hej, ale rituály to je už na hrane, to je, proste je to tiež nástroj len tiež je tam tá, tá hranica toho zneužitia, že to je nebezpečné no No a čiže oni, toto sa používalo. Čiže to je jedna vec. E, druhá vec, že zase nepodceňujeme, tam nie sú všetci idioti zrovna, hej? že oni takéto veci, oni mnohé z toho vedia. Aj, aj to, že áno, e, tá ma, materia energia je to isté. Oni to v tej ezoterike, oni to zámerne tým tých ľudí pletú, že hovoria, že telo je ako keby svoje energia, hej? ale... Materia a energia, to je to isté. Hej. Aj ten psíka, ten, ten duch, on potrebuje nejaký nosič, to informačné pole. Hej. Čo je to informačné pole? Také znova, sme sa bavili, to je, tá psychika to je informačný systém, alebo ten, ten duch, tá duša, to sme si tiež rozoberali plus minus. Hej. E, a e, že, že oni potrebujú nejaký nosič, preto je aj také tendencie, sú, že preniesť ako ľudskú psychiku na nejaký, na nejaký sa do nejakého kovu, do nejakej mašiny. Ej, že, že v prípade prežitia toho, alebo takéto krízovej situácie aby mali plán B, že, že to bude na nejakej mašine ej, alebo tej umelej inteligencie že na nejakom počítači to kvázi bude bežať alebo nejakom inom takom objekte. Na to sú výskumné skupiny aj v rámci e, Silicon Valley teda v Amerike, v Kalifornii a tak jak e, ja neviem, bolo Cisco Systems Microsoft a tak ďalej a bol, ten Steve Jobs, tak je, e, sa volá Steve Wolfram, to bol, oni boli, myslím, spolužiaci a on práve vedie, to, je jeden z takýchto týmov, hej. Ešte sú tam ďalšie také, e, lajky, menej známe mená, odborne aj šťastie dobre známe mená, o ktorých sa nepíše e, v, v médiách, alebo proste to sú viac menej tá my oni to nechcú moc ako opakovať, ale tu sa tiež pracuje, len to je tiež také, že mali vypracovať skore na rozvoji tej psychiky a na stabilizácii tej spoločnosti. A oni zdroje dávajú do takýchto vecí, ako sa snažia varianty, aby mali operatívny priestor si zväčšiť, že kam až môžu ísť v rámci toho dopustenia. Hej. Že oni takto uvažujú a to teda časť z nich. Hej. Čiže oni nie, nie sú blbí, že oni si tieto veci aj uvedomujú, len tam je problém toho, toho ega, že oni sprepadli tomu, tomu egocentrizmu to, čo očkujú aj ostatným, že čo vlastne im zväčšuje ten rámec toho dopustenia, že keď sú ostatní hlúpáci, môžu byť aj oni hlúpáci, hej, Ako v podstate včas objektívne a tým delegujú, ak sme si vraveli, tú zodpovednosť aj na tie obete, teda na tú, na tú bežnú populáciu. No a to už potom technológie typu, že cestovanie, tak, tak že že prenesenie tej psychiky do nejakého iného fyzikálneho pola hej, a cestovanie takýmto spôsobom, áno, o tom sa tiež diskut diskutuje, špekuluje. S tu o tom možno nejaké informácie, ale to by bola iná znova relácia, to, to aj ako perspektívy technológií cestovania v, v rámci teda slneštie sústavy a medzi medzi Slnečnými sústavujeme v rámci galaxia alebo medzi galaxiami, hej, že takým, takýmto spôsobom aj. Toto tam tiež bolo, boli napísané nielen sci-fi príbehy, ale aj seriózne tými, hlavne v spravodajských službách a ktoré sa tým zaoberali aj takýmito technológiami. Ale to, to sú už uh, iné témy. Uh, vráťme sa teda asi k týmto. E, ako ste, mohli by sme to niekedy viac no, rozobrať môžeme, čím, môžeme som sa, niekedy, no, to... čím sa stretol ale e, teda aj, aj niektorí kolegovia, odborníci ktorí s tým mali dočenia v rámci ako špeciálneho špeciálu teda výskumu e, ktorí sa tohto dotkli alebo s takýmito technológiami stretli e, lebo ak sa hovorí to, čo sa dostane do civilu, tak má minimálne 30-35 rokov je stará technológia aj, že čo včítanie tých dnešných ja neviem, smartfónov a, a ja neviem LCD displejov a, Ludo, a no, sa 3D tak. Počujeme no, sa, že tu, tu sa nejedná o technológiu, tu sa jedná o, o stav stav tela, mysle a duše, tu sa jedná o, o um, connection o kontakt, kontakt s Bohom a ten proste, my sa s tým rodíme, to všetci máme túto technológiu, za listých podmienok sa dokážeme. Ako, dá sa to, ja som počul, že ja neviem, ľudia, ktorí, ktorí, ktorí robili vypasanú, mali podobné stavy, ľudia v tme majú, ľudia po hm, požití nejakých, nejakých látok, čo zájú váska, aj váska až tak moc ne, ako skorej to bufovú alvarus alebo, alebo podobné, podobné psychoaktívne látky, Takže, takže dá sa tam dostať a pokiaľ človek má tento vhľad, tak vníma ja ti poviem tak, jak toto vnímam ja že proste tu sú, tu sú tisíce dimenzií a táto fyzická je iba jedna z nich a my tu na nej lipneme a toto celé je hra keby som to zjednodušil toto je jak počítačová hra my ju berieme, akujem, ju berieme príliš vážne a, a my sa tu môžeme hrať a nemusíme sa tu takto, takto stresovať a trápiť, ako, ako to robíme. Ale, ale to, to človek, ktorý nemá, nemá ten dnem, tak to jemu proste v živote nevysvetlím. To je, ak ja neviem, slepému vysvetlovať farby alebo človek, čo nikdy nejedol jahody, mu vyzvetľovať jahod, jahody alebo ale neviem, čo to sa... Proste to sa nedá vysvetliť, to sa nedá podať. To sú, to sú veci, ktoré človek iba keď v tom, tom je v tom stave, tak sa, sa smeje. Ja si už ma hnisto pamätajme a ja viem, že ja teraz som v stave a normálne som v tom stave, aby som, aby som vnímal tú realitu tak, ako som mu vnímal. <laughs> viem, že mi toto všetko prišlo neoveriteľne smiešne. a keď niekto povie, že to je iba nejaká fantaz, nejaká, nejaký, nejaký výsledok, nejaké halucinácie mozgovej, no ta, ta, to sa diali také veci, že to proste mozog nedokáže toto vymysleť. Lebo to je, to, to je tak multidimenzionálna realita, že, že je to je, tisíckrát, tisíckrát štruktúrovanejšie, komplikovanejšie ako to, čo vním, my normálne vnímame. Ale ne, nechcem, nechcem tomto záchratať týmto smerom, niekedy si môžeme dať na tú realitu, ale ja by som len poukázal na to, že aj títo, títo upiery, keby mali takýto nejaký zážitok, tak by proste hrali túto hru úplne inak. Prepať už, už, už končíme a pomeď ďalej k téme. V povode ja, ja som nič také nehovoril, ale ty bol, že to neexistuje, hej. Ehm, ja Viem, o čom nevodujem, hovorím. Nevodujem, ako, nevodujem, oni, to, len, oni to volajú, ako, aj, aby sme zostali aj v prístne vedeckej, ako hladine. Ve, ve, veda, veda je ako... Veda a veda tá slovná hračka to není len tak, hej. Čiže oni len tieto všetky súbor týchto, to, čo, to čo sa v ezoterike mystifikuje, tak oni to správe, že sa snažia všetko, teda interne to majú demystifikované, majú to kategorizované a to majú rozdelené na rôzne rozd typy technológií. Proste to sú len technológie myslenia, hej. E -e technológie vnímania, hej. Techné je prax. Ej, to neber, že, že to je proste nejaké črobiky a, a nejaký počítačik. E, myslenie je tiež spôsob, myslenia algoritmy, algoritmika, to je technológia, ej, že jakým spôsobom myslím z tohto posadu, po pohľadu. To neber akože odlučtenie, to je súčasť človeka, ej. len je to e, analyzované, že čo to je presne za algoritmus a pomenovávané, aby sa to, aby sa to e, terminologicky, e, terminologicky spracovalo, aby sa to dá, dalo reprodukovať a s tým pracovať a bezpečne s tým pracovať, aby sa vytvárali metodiky, hej. aby sa to mohlo dávať druhým ľuďom e, ďalej. Hej. Čiže aby, lebo keď to zostane, niekto to zažíva a si to nechá len pre seba, e, tak potom, keď sa príliš ďališ v spoločnosti, tak potom, jak sa hovorí, jednak budeš tam sám a ti z toho prepne, hej. lebo človek je tvor spoločenský a to není jeho úloha, aby išiel proste sám prílika. jak bunka, keď sa od tela vzdiali a stratí jeho tú nie, a prípadne sa stáva nebezpečenstvom pre, pre to telo samotné ako rakovina. A to aj im z toho potom prepína. Oni sa proste nezdielajú tieto vedomosti, ktoré oni majú, mnohý z nich a mnohé, mnohé tam sú, možno aj z predchádzajúcich kultúr civilizácií, ktoré tu boli, ak tu nejaké boli. Teda ak som si hovorili, že e, mnoho aj vecov o, o tom nepochybuje, lebo mnoho artefaktov sa rôznych našlo. E, takže ktoré sú hlavne v depozitoch, moje sa nevystavujú. Uh, tie depozitáre tam sú stonásobne viacej tam uh, veci ako to, čo je vystavené pri jednotlivých výstavach. Takže pod technológiami myslenia ja som to nechcel ako odlučtiť. Ja som to práve chcel pouštiť polučte tieto technológie, lebo uh, tie ezoterici často si tam... tam sú tiež funkčné technológie. Je tam veľa podvodníkov, ako sme si hovorili, ale sú tam aj funkčné technológie. Lenže oni, oni presne, oni si to mystifikujú, robia si guru systém, dá kresle si tam nejaké šipky a neviem čo... a, a uh, Potom ale im z toho väčšinou časom samotným prepne, hej, že sa z toho zbláznia. Keď, to, keď si nezda, nezachovajú nad tým ten ten nadhľad a ten nejaký zdravý sedliacký prístup a, a to nezdielajú, Nesnažia ne sa to nejakým spôsobom uchopiť, aj pochopiť, a to znamená uchopiť po, preto to tiež nie je len tak pochopenie a uchopenie tá, tá slovná hračka čo, nám, ako, čo máme zdedené od predkov ej. tie výrazové proste to sú nástroje akože tá, ten jazyk to je systém kodovania to nie je len tak ej. a keď ty to, by sa pochopenie znamená čo, že si to nejak e, dáš do súvislosti s inými javmi a e, dáš si zadefinuješ si vzťahy medzi nimi a, jak to, a potom to aj skúšaš, testuješ ej. Uh, jakým spôsobom to funguje a vytvoríš, jak sme si hovorili, nejaké metodiky, nejaké postupy. Hej? Tak, jak sa to vo vede robí. Hej? Čiže uh, nedelme ne, ne tieto dva svety. To je všetko je jeden svet. Hej? Aj, aj, aj tie to, čo hovoria dimenzia, áno, každá, každá jedna miera, každý jeden parameter je samostatná dimenzia toho sveta. Ej? A mnohé nevnímame zatiaľ, alebo niektorí ľudia ich vnímajú, sa s tým aj rodia, alebo sa to aj sú aj cvičenia, ktorými sa tam môžu naučiť. To sa aj tiež učí. Ej? Takisto, ak sme sa minule bavili o telepatí, tiež som zúčastnil na práve na, na PNFF prav, telepatických cvičení, že sa to ukazovalo, že už takéto niečo existuje. Aby, sme, proste, aby sa toho ľudia nebali, že to sa dá naučiť, hej. Na to sú metodiky vytvorené, že to nie niečo, čo... Lebo vidíme, že to aj, aj, aj v tých nielen bežných národoch, ale aj teda tých, tých m, viac, čo sú späté s prírodou, ale aj, aj v bežnom živote sa s tým občas stretneme, že nejaká, ak som si ťa, že nejaká matka cíti, že tomu dieťaťu sa niečo stalo, aj, ktoré je vzdialené 10 kilometrov alebo je na lyžovačke, aj, a že, alebo si proste padlo, aj si udrelo ruku alebo niečo. Ona to cíti, že niečo sa stalo, hej. To není len tak a cíti to v tom momente. Čiže to je, jak sa hovorí, že rýchlejšie ako svetlo. Ej, že či, či, čo už tiež teraz máme pokusy niektoré, ktoré vidíme, že teda, čo je definovaná najväčšia rýchlosť, že je tá svetelná rýchlosť, ale vidíme, že, že vyzerá, že asi aj zvedeskoľajská nie je najvyššia. Aj tak, jak sme si hovorili o tom Big Bangu, e, že to je ako problém, ako, ako model. E, takže, e, dobre. Ale čiže len toľko k tomuto, aby sme, sme nemystifikovali, aby sme sa to práve že snažili pomenovať a s tým pracovať. A keď zistíme, že sme to zle pomenovali, tak lepší termín alebo pojem na to vyvinieť. Učíme si to nakreslíme, že čo to je, aby sme, aby sme ten mechanizmus lepšie pochopili, aby to bolo aj bezpečné. Lebo ako ísť ísť, ale zároveň som neodporúčal moc ísť na to ceste e, psychadelika, to je veľmi nebezpečná, veľmi vrátka cesta, tenký lát, hej. že sú sme si hovorili bezpečnejšie metódy, ktoré sú odskúšané tisíc ročiami a ktoré sú vlastne vo všetkých aj tých religióznych systémov, ako sú pocti, hej, jak je ten e, pobyt e, v prírode, hej. A jak je možno, že aj tá, aj tá tma, hej? E, že sústredenie sa do, do nejakej... No a dobre, a, aj jogínske cvičenia akože môžu pomôcť niektoré, ale tiež tam je, tam je aj tenkila, že nejaké to holotropné dýchanie alebo rôzne iné typy cvikov e, a meditácií, ktorými sa môžeme dostať do rôznych stavov a ktoré sú ešte silnejšie, ako tie rôzne psychadelické alebo kadejaké takéto stavy. Ale tam tiež treba byť opatrný, lebo to telo mnohé z tých e, psychotropných látkov, látok dokáže samogenerovať. generovať. A to tiež, keď, si, keď to preženieme s tým cvičením, vygenerujeme toho veľa, to tiež nemusí byť bezpečné, ej? že môže, môžu tam dojsť psychickým poruchám, alebo aj fyzickým, hej, nástane, psychotomatickým a aj fyzickým, alebo ten človek v tom stave môže sa mu niečo stáť. Ej? že to tiež, tam, tam to treba byť. E, tiež veľmi ja, wiem, že to veľa ľudí láka, najmä, najmä mladých, ale treba byť veľmi opatrný, sú, sú aj bezpečné metódy. Hej? Ak sa k tomu môžu dostať, síce trvajú väčšinou dlhšie, hej? aj keď nemusia, ale, trvajú, ale, ale sú, máte ich pod kontrolou, že môžete z toho vystúpiť, z toho deja, vrátiť sa, aj si to zhodnotiť, spracovať. Hej? Lebo keď to máte akože rýchlo a všetko a veľa naraz, hej, tak to proste aj, aj tie guru systémy, že jak sa hovorí, že cesta, ten, ten guru sa to od svojho guru naučil a ten od svojho, hej, alebo keď je prvý guru v poradí, tak jak sa hovorí, že tá cesta toho guru, a že tam to je jak cesta, cestu bažinu a okolo všade sú samé mrdzpolky, že ktorí to nezvládli a urobili krok na ľavo a stal sa, sa priekák, hej, ale on tiež slepo ide za tým gúrom a potom toho gúra dáva do pozície, že sa mu úplne odovzdá, na čo nemá právo. nemá právo svoju rozum a slobodnú bolu dať odovzdať do rúk druhého človeka. predsa, A toho, toho a to potom samozrejme on sám, tá, ten, ten, ten, ten jedinec, dáva toho a do pokušenia, hej, aby, aby nad ním rozhodoval, aby mu určoval osud, hej. Čiže to je tá spoluzodpovednosť, to je tá viktimológia, že prečo oni, oni e, e, sa necítia potom vinní a, a veľkú zodpovednosť za tu, za ten marazmus nie sú aj tie bežné e, ľudia, ktorí sa bohužiaľ nespravujú ako ľudia, ale ako opičky, hej? že e, takýmto spôsobom. Že oni, e, oni tlačia tých hore do, do pokušenia, hej? Že, aby sa s nimi hrali na Boha. hej? že, že aby, aby sa išli do tej role. To, to jak, jak máte tí umelci, alebo policii, keď sú na tom pódiu a ten, ten hlúpy dav, hej, bezprízorný, celú tú energiu toho davu, tú, tú vlastne tú matricu, tú, tú, ktorú tam niekto naprojektoval, alebo ktorá tam vznikla na základe kulturologických manipulácií, predprogramovaných niekým treba aj pred pred stáročiami to mohlo byť. Aj. A sa to, sa to e, zhmotnilo v tej moci toho Davu teraz a on cíti ten kik, že to je pre niektorých viac jak drogy. Že to je obrovská sila. Ne? Čiže na to tiež pozor. Čiže to je ale tiež dobre. Vráťme sa teraz, aby sme dokončili aby sme tú tému e, ohľadom, ohľadom tá genealogie tej genealógie tej globálnej elity, že ktorú niektorí teda, jak sme si hovorili minule, že ten, ten jako globálny parazit, alebo niektorý globálny prediktor, že tú, tú, tú, tú mafiánskú štruktúru, to je to nič žiadne budú, to je len proste tá najstaršia e, mafiánska štruktúra, ktorá sa tu v rámci sociológie elit, alebo elitológie, ktorá sa tiež uúči, sú to ako predmety, hej, ktorá sa študujú správania tieto lokálnych a nadnárodných a globálnych e, tých, tých tzv. elít, hej, E, tiež to slovo etymologicky, že odkiaľ pochádzať, to je tiež dosť zaujímavé, ale e, že, že po, pozrieť si to, že čo sa tam, aby sa ľudia toho nebáli, aby si to nemystifikovali, proste úloha je demystifikovať, aby to ľudia pochopili, hej. A vedeli to uchopiť s tým, pracovať a my si sami prevzali nad, nad svojím osudom kontrolu a sa spolu spájali a si riešili tú budúcnosť seba, svoje dediny, mestečka, kraja, štátu, planety. Sami, aby nedostávali tých druhých do, do pokušania, aby sa aktívne do toho zaujímali, neodovzdávali svoje práva aj povinnosti, ktoré dostali pri narodení, lebo s tými právami človeka, tým rozumom a slobodnou vôľu sú aj povinnosti spojené a toto je súčasťou toho, že keď to niekto nenaplňa, tak potom má psychické problémy že je a proste robí blbosti, nejaké nebezpečné športy a kadečo Beha sa babami príliš viac než je vhodné a kadejaké iné blbosti alebo to ide až do škadejakých úchyliek, čo jak potom tým, tým tzv. samozvaným elitám, e, ktorí sú do toho šťastie dotlačené, že ostatní nechcú riadiť, lebo sa nehali samých seba presvedčiť, že je to niečo špínavé. No a tí potom im z tej moci a z tej, z tej samopáše, z toho, že už všetko majú dostupné a všetko majú a stále chcú nejaký ďalší kýk, no tak potom idú do tých šľakých okultných a úchylných e, sociopatických vecí, vraždia, robia úplne šialenosti, hej, že im, im tam z toho prepína. Hej. E, to je veľký problém, hej, dnes to, to vidíme, že sa, sa to prejavuje aj na nižších úrovniach tej hierarchie hlavne tej západnej spoločnosti, ale nie len tej, aj, že to vidíme aj v Číne, v Indii a v iných ako takýchto kultúrach, že tam je podobný problém, sa, sa vyskytuje občas. No. Takže ja, oni, oni proste, e, teda, jak v to, v to na tom blízkom východe, e, e, sa etablovali tieto, tieto skúsenosti, ich naakumulovali, no ani teda v tom kolene Lévy išli a potom do, tej, do, to, do, toho, stre, stre, do toho informačného hubu, tých stred toho uzlútých tých karaván, kadeľ prechádzali, čo bol ten kádež, o ktorých sa dlho bojovalo a teda to územie dnešnej Palestiny. A potom do tých prístavných miest postupne vysielali jak sa moderne hovoríte, operačné jednotky, je, že tých aj, aj správodajcov, rôznych informátorov a tak ďalej, tí pripravovali pôdu, jak ten tím pravdepodobne, ktorý bol v tom kolene levy vyslaný do tej, do tej, na ten Blízky východ, do toho neskôr raz Jeruzalema, e, alebo tam bolo to Megido a Megido Kadeš Jeruzalema a niektoré ďalšie také, e, aj, aj, aj ten úruk e, e, Ugarit. Týr, Sidon a tákej, že tam, tam mali proste svoje, jednak svojich spravodajcov, ktorým informácie základne poskytli, no a potom tam ten tým zrejme vyslali v tom kolene Levy, ktorý pripravoval pôdu a potom zrejme aj tí jeden, respektíve dvaja hlavní, kňazi sa tam zrejme z Egypta presťahovali. Niekedy, niekedy v období zrejme medzi, medzi 8, 8. 7. storočie to odádujú predtým, než začal Egypt ako ríša vlastne kolabovať, alebo sa dostávať pod vplyv iných ríš, že, lebo ríša, kde máte toto funkčné riadenie, kde, ktoré aspiruje na globalizáciu, tak tam ťažko sa také niečo môže, môže stať, ej? že kde to je zabehané a taká no, tisdročná tradícia a obrovské zdroje. Čiže oni vlastne vtedy niekedy už boli zrejme od, odmigrovaní, preč, že odišli, že tá, tá, ten, ten, jak sa hovorí, ten priekopnický tým to tam zabehal, sa to podarilo, lebo iné podobné projekty sa... E, sa, sa ne, zrejme teda nevyšli úplne, ktoré vieme tam vytrekovať, že oni sa také veci asi už pokúšali, pokúšali aj predtým. Hej? Že to vidíme na, na vzostupe páde tej kreckej kultúry. Hej? Lebo oni, oni často potom aj preferovali ostrovy, lebo tie sa ľahšie bránili. Niektorí hovoria, že je to ako tradícia z tej, že Atlantída v rajbov podľa Platona je nejaký ostrov, alebo čo. Ale proste to je, to je len uh, ako link na nejakú pravdepodobnú civilizáciu, alebo jednu, alebo aj viacero civilizácií, ktoré boli predtým, hej, ktorý sa zachoval v tých, v tých povestiach, nie len v Grécku a, a, a v Mezopotámii hej, a, a, a v iných e, kultúrach, e, ja neviem, v Indii a kdekade, e, aj na tú potopu, hej, že to bola proste jaká prírodná katastrofa, alebo človekom sprovokovaná, alebo aj, aj, hej, jak sa hovorí že, ten, že keď už má toho ten, tá príroda alebo Bohej, ktorý nastavuje tie zákonitosti tak, že, že, že, že toho je dosť, tak proste tu tá civilizácia, ktorá nešla dobrým smerom, tak je zlikvidovaná aj tými prírodnými ukazmi nejakým, že, sa z, že sa, tá sopečná aktivita alebo nejaké sucha a tak sa, ďalej sa akceleruje. Lebo ten systém celý... Aj Zem je jeden informačno-algoritmický systém. A keď tam nejak, nejakým chybám, nejakým vírusom, bagom dojde, že on začne inak pracovať, e, to informačné pole celé, jak sa hovorí, no a to, tak sú ani nekuzelinské trifky, ale to sú aj technológie, že to, to prenašanie nielen telepatia, tie myšlienky, ale aj vykonať nejaký, nejakú, nejakú operáciu, akože na diálku, hej, e, to sú tiež e, ako technológie príslušná, technológie myslenia. No a e, okrem toho, že môžete použiť jak, e, od, od bežných trikov tých, tých e, šamanov a kňazov, že keď sledovali ten, ja neviem, tú rieku, e, teda ten, ten níl, a vedeli v čas záplavy, že kedy tie rituály majú spustiť a kedy sa má siať a rôzne iné úkony robiť, tak môže tam tam mali sa našli e, tie meracie systémy na hornom toku. No a tam zrejme, aby to dole, do Dolného Egypta došlo skôr, tak asi mali zrejme nejaké holuby alebo nie, niečo také, že, čo je na, v tej dobe asi bolo najrychlejšie. Že, lebo lebo nejaký, nejaký posol a bežec alebo na koni by neprešiel tak rýchlo, aký jak, a voda sa postupne zdvíhala, ťadko povedať, ale proste tiež to boli len nejaké technológie. No. Čiže oni sa potom takto postupne um, migrovali na lepšie pozície na z hľadiska, z hľadiska riadenia dovtedy známeho sveta a e, infiltrovali sa postupne do tých lokálnych e, na základe svojich vedomostí a bohatstva, ktoré mali, teda zdrojov, ktorými disponovali, ľahko sa aj pomerne ľahko sa infiltrovali do lokálnych nejakých. E, nejakých mocenských štruktúr alebo lokálnych elít a prevzali tam kontrolu. Ej. To, čo vidíme, že sa pravdepodobne nie len v tom, v tom judaizme stalo, ej, že ktorý tiež je len nástroj týchto globálnych e, elít, určený na veľmi špecifické úlohy, na iné, zase určení nie je, tam sú určené iné, iné takéto okultné e, mafio, organizácie, má dáme tomu mafiózneho typu, ej, alebo okultné e, kadejaké že, že, že on má svoje špecifické určenie. Niektoré hovoria, že mále ho nahradiť v budúcnosti sientológia, že to úplne sa nepodarilo. Hej. Že teraz si, v niektorých veciach si konkurujú, v niektorých sa doplňajú, hej. Niekt, v niektorých sa prelínajú. Hej. Tak jak množiny, jak, jak, nejaké nejaký informačné uh, systémy, respektíve, uh, jak informačné polia nejaké. Aj, že to si predstavíte, jak, jak, jak duchovia, to čo sa v keď volá duchovia, to sú vlastne nejaké riadené informačné polia, ktoré majú uh, svoju štruktúru, jak nejaký organizmus. Uh, a tak jak, jak sú, jak sú operačné systémy, jak sú, jak sú uh, správcovské nejaké. Windows Server, hej, alebo, alebo ktoré máte na serveri a riadíte tým siete, hej, pomocou toho spravujete, e, alebo máte vírusy, hej, rôzne backdory a hacking, hej. tak kulturologický hacking je oveľa závažnejšia vec ako nejaký počítačový hacking, lebo ten kulturologický hacking a infiltrácia cudzích konkurenčných operačných systémov, respektíve religióznych, filozofických, ideologických nejakých modelov, tak je, je, má tisícročné tradície a technológie, akými sa to robí. Je, čisto znova z praktického, z pragmatického hľadiska. Mm. Uh, takže uh, oni, oni potom hľadali stále výhodnejšie pozície, ktoré sú pre, pre danú etapu vývoja globalizácie. Hej, až po, te, po ten koloniálny uh, model uh, európsky, ktorý vlastne nastúpil uh, v uh, posledných 500 rokov, hej, zhruba, čo máme za znamy. No a e, tam vidno aj tu, že, že napriek bolo dominantou, ako úrovný pol mesiac, potom stredozemné more, stredomorie, hej, tak tam išli zrejme do toho, e, najprv bol pokus, e, ten krécky pokus asi zlíhal z viacerých dôvodov, e, čo vyzerá, že tam zrej, možno bol, respektíve troja, e, potom teda ten, ten, e, ten e, tá Palestína, Atény, tam zrejme bol pokus ako na kontinent, zrejme tiež jednej skupiny, aj tej, tej a to, to atenistické, jak je, je, je Laatio, aj Ateny, že niektorí to tak ako odvodzujú, že tam výjde náznaky, lebo oni si, tak jak máte, máte Algesiras aj v Španielsku, že tam tam tiež Chesire to bol, to bol za 4. dynastie, to bol jeden z dvoch vyzerá asi hlavných kňazov popríň ho tepovi. No a Platón, keď je slupy Heraklove, tak to bol symbol toho Gibraltáru. Tam, tam sú ako vidno náznaky, že tam proste, čo tam bola to dešifrovať, aj z tých kníh, z tých zemepisných, ktoré sa potom postupne boli etablované že čo sa tam, tam viete postupne nejaké scenáre, ktoré tam zrejme prebiehali a náznaky to máte znova keď identifikujete nejakú kulturologickú matricu ju dešifrujete, nejaký operačný systém návoženský a idete to odborne zhora dole prechádzate, či už ako tým špecialistom alebo kedysi, hej, alebo s pomocou s pomocou počítačov príslušného vybavenia programov softverov, tak môžete identifikovať jednotlivé body toho a backdoory a prípadne, prípadne, že kde by ste mohli infiltrovať, alebo kde je problém, hej, že keď, keď sa bránite v roci, voči, voči cudzej infiltrácii, hej, takisto, tak aj pri počítači. Hej. No a tak potom, a potom išli, teda e, skúšali Ateny, tam tam tiež boli e, úvery, e, bola Peleponenská vojna, tam to skolabovalo, e, skúšali to aj alebo nemali len ten judaistický projekt. Oni skúšali paralelne aj iné projekty, aby mohli preskočiť v prípade neúspechu, aby mali už pripravené pôdu na iné scenáre, minimálne 2 tri, aj viac naraz, že je rozpracovaných, tak ako aj pri, pri nejakom kriminálnom čine sa spracuje s nejakými základmi, skúšali Ateny, potom zrejme to potom ústilo do toho pokusu Alexandra Macedonského, kde narazili vlastne na ten, na ten indický operačný systém, ktorý bol tiež veľmi starý, to bolo aj vedická kultúra, no nie len, to bolo aj mix s tou, s tou vlastne drávickou starou kultúrou, je, že ktorá je, niečo sa zachovalo na tej Sri Lanke a v Južnej Indii. Tam boli tiež e, vlastne autonómne ríše oproti tým severným, e, tým a brahmánom a tým, tým, e, tým severoindickým, kde bol iný vplyv, kde potom aj Islám prišiel a tak ďalej. No a oni na tom induse tam, alebo tam boli aj dohody, vyzerá, že medzi tými jednotlivými e, globálnymi ako štruktúrami, ktorí nejakým spôsobom boli už vtedy globálnymi hráčmi, alebo nejak, nejakú subjektivitu mali, hej, že, to bol, že že boli tam nejaké skúsenosti, čo sa týka riadenia spoločnosti a tak ďalej, tak bola aj Čína, aj India. Teda ten úplný pol mesiac, respektive Mezopotame a Egyptej, no a ten Egypt začal tam dominovať, hej, že nie ako Egypt ako taký, ale v tejto forme. V tejto forme, že oni e, začali hradať, hľadať vhodnejších nosičov, ako parazit, hej, alebo symbiont, jak sa to vezme, e, ale väčšinou skôr parazit, lebo oni potom tu vysajú, použijú, vysajú tú kultúru a, alebo ten národ, hej, e, ktorý použijú a potom e, likvidujú. Aj už keď v konečnom úsledku kvôli, aby stopy ako zamietli je, to, čo si aj neuvedomujú mnohí, ktorí so západom s tou, tou otrokárskou spoločnosťou kolaborujú aj v dobrej viere, ale že oni podstupujú veľké riziko, že ich často potom e, v prípade Dokončenia, tak, dokončenia operácie, ako aj neúspechu, hej, že oni potom e, majú dosť svojich hladných krkov doma, že niekam, že keď tam niekto chce ujsť, akože že pracoval som pre vás, tak mi, e, mi dajte nejaký azyl, e, Ale aj pri zamete, ten, asi nejakú výlku alebo čo, ale potom už tým jeho deťom, alebo mu to potom hoci, keď je z doberu, keď treba. Ale v prvom rade oni potrebujú zamestť stopy, hej, čiže, čiže oni potom aj keď sa ten národ alebo národy alebo kultúra, proti ktorej bojovali že si treba dávať pozor v prípade tých, ktorí s takýmito nadnárodnými mafiánskymi štruktúrami kolaborujú čo je vlastne ten ako kolektívny západ čo sa volá, ktorí to tam riadia hej. takže oni podstupujú veľké riziko nie akože tým, že, že tuto by ich akože niekto chcel e, zabiť hej, alebo proste odstrániť alebo nejaký, ja neviem, Rusi, alebo proste i Indovia, alebo Číňania, ale samotný i tých, pre ktorých oni pracujú, pretože, pretože jednak e, treba, e, často oni potrebujú zamiesť stopy, hej, a oni sú vlastne, vedia príliš, alebo sa dostali k novým informáciám, ktoré sú pre ten západ ako nepohodlné v rámci, v rámci kolaborácie, to je ten takzvaný kompradorský model, hej, tých, tých náčelníkov, e, ktorí ako Portugálci v podstate ako prvá koloniálna nejaká uh, ríša spolu so Španielmi uh, vytvárali miestných náčelníkov, že nepotrebovali tá vlastná komunalnosť. Ale ten, ten náčelníkom bola dohoda, že oni mu zabezpečovali krytie vojenské a že jeho potomkovia budú potom nejakí miestní náčelníkovia ďalej alebo miesto králi, alebo teda miestni uh, králi alebo niečo. A potom ale často ich odstránili. Že keď im to prerastlo cez hlavu, tak v nejakom pôdži, keď neposlúchali, tak zorganizovali púdža a ich odstránili. Aj ako svetko, aj tým, keď už vedeli príliš veľa technológia, a začali sa spierať. Čiže to je veľmi nebezpečná pozícia ako tých, tých neoliberálov, ktorí sa snažili s tým západom kolaborovať, že oni sa nemusia ani tak báť, že ten, ten národ, ktorý chcú zotročiť, že by ich, že by ich ako odstránil, ale tých svojich vlastných pánov, pretože oni sú svetkovia tých tej operácie no a, a to je jedna vec a druhá vec je že, že, že, že, že no, si, oni si hovoria, že, no, že keď to nevíde tak ujdeme na západ hey? a že tam si nejaké výlky majú alebo kúpené domy za tie peniaze hey? že čo, čo za to jak sa hovorí sprostredkovanie alebo rabovanie vlastnej krajiny eh, dostali tam či už tu alebo ale hlavne aj na západe ako že nejaké refúgium, čo si veľa z nich ako tam buduje niekde na Kodaziu alebo kde, alebo v Floride, v Kalifornii, tak e, oni im to hoci kedy zoberú, hej? keď ich už nepotrebujú, lebo majú dosť svojich e, elid a hladných krkov, ak sa hovorí, ešte zdroje pri tom konzume e, predsa len sú obmedzené, aj keď pri normálnom, rozumnom konzume by, by je tých zdrojov, hovorím, ak sme sa bavili dosť, že aj kľudne 20-30 miliard ľudí bez problémov môže fungovať ako nosičo toho informačného pola. Uh, tak, uh, tak uh, oni im to skôr či neskôr zoberú hej? a keď treba tak ich kľunia aj zabijú tak aj rob, jak robia bežne také operácie že niekoho z tej takzvanej uh, opozície Neolivera tak občas niekoho zabijú, aby troška rozvidli tú hladinu a že ako uh, že tam nejakí pronárody niekoho zabili ale <laughs> skoro vždycky to je klasická, tá len anglosaská leta ale tá národná stratégia ale aj tých západných lokálnych elit, ale aj tých nadnárodných, hej, že ktoré tiež si občas lezú aj do kapusty. Hej, to je ďalšia vec. No a e, e, tam sú akože rôzne frakcie, ale viac menej tá, tá mafia, všade, kde sa dostane, tak sa postupne konsoliduje. Hej. Že nejaké územie, keď ovládnu aj nejaké klány, tak skôr či neskôr aj keď niekedy medzi sebou bojujú, hej, tak si potom sadnú k nejakému púlu, Aha, jak, jak sa obrie okrúhlemu stolu a tam sa dohodu na pravidlách rozdelenia akože si moci a sektorov a zdrojov, aj? a spolupráci v prípade nejakého vonkajšieho nepriateľa alebo iné mafie, a tak postupne beží bežala v priebehu starocia, tisíc aj koncentrácia nielen v rámci tých e, globalizácie v rámci tých národov a tých kultúr, ale hlavne medzi tých, nadnáro tých nadnárodných mafie, aj? ktoré tu aj niekedy medzi sebou bojovali aj prostredníctvom tých tých, miest, tých národov a kmeňov ale v konečnom dôsledku potom vždycky sa snažili aj nejak dohodnúť a z toho vznikala kvázi prírodzeným spôsobom nejaká globálna hierarchia tých mafiánskych štruktúr. Že to je to vlastne ten, ten globálny e, prediktor alebo globálny parazít, jak sa to technic, po technickej stránke volá. Hej? Lebo riadiť znamená predvídať, prognostikovať, vedieť, predvídať dopredu veci. Hej? Jak teraz je taký film natočený, e, nová verzia toho... toho toho, o, o tom Japonci, čo tam stroskotali e, takí Angličania nejaký a, a potom e, do toho vnútorného japonského e, boja o moc tam, e, tam nejak zasahovali taký príbeh som za, zavudol e, jak sa to volá v starej verzi to hral, myslím, ten Richard Chamberlain a teraz je nová verzia urobená no a tam, tam bolo taká poznámka ohľadom toho, e, toho šoguna budúceho tak myslím Jeasu ten Tokugawa ak sa dobre pamätám teraz tam mal takú poznámku jeden z jeho jeden z jeho pobočníkov myslím že, že ten pán Jeasu sa zriedka míli hej to znamená, že on vie predvidať. Tam bola tradícia výchovy e, dlhodobá v Japonsku, ale aj v iných kra krajinách, kraj kultúrach, že tých, tých e, synov, hlavne z častia ale hlavne synov, e, lebo tie cery tiež boli predmetom, ale aj v subjektom politiky, tie manželstvá, tým sa ovplyvňovali iné šlachtické roky a to nielen zažívali tieto tí, tí, nadnárodné štruktúry, tak špeciálne pripravené ako kráľové, ktoré podsunuli k tomu kráľovskému dvoru a tak ďalej, že ako, v podstate ako agentov k tomu pánovníkovi. No a títo, on, oni víc teda vychovávali, oni tam mali treba aj viacero manželiek a mali viacero synov a v niektorých kultúrach to bolo akože boj, jak napríklad u Osmanov, že sa, že, sa, že ich pozabíjali, aj v časti v Byzancí to myslím tak bolo. A tých, ich vychovávali um, Áno, vidím, už máme len 4 minúty. Čiže ich vychovávali ako budúcu elitu a tieto technológie a hlavne teda toho predvídania, sledovania tých spoločenských dejov, tých sociálnych dejov, aj prírodných, aby vedeli predvídať a vopred urobiť vhodné opatrenia, aby to proste neriešili systémom pokus, omyl a nehasili na poslednú chvíľu, lebo to je kľúčové pri riadení. Čiže takto potom tie, tie elity uh, globálne migrovali stále na, na lepšie pozície, hej, jak, jak, jak na šachovnici. na uh, Ázrii je trochu iný spôsob myslenia, oni myslia ako go, tá hra, hej, a na západe ako šach. Hej. To je tiež taký drobný rozdiel v chápaní politiky uh, v, na východe a na západe. No a uh, oni uh, hľadali lepšie pozície, no ale potom až prešli až k tomu teda do, do Talianska, tam vyzerá, že Benátky a Janov, hej, že jeden skupina až do Benatku, dru, druhú dru Janov a akože ako si konkurovali, zároveň ale spolupracovali. A e, potom, potom na vyzerá, že teda to Holandsko a, a Londýn, hej, a potom tá veľká ríša e, britská e, celosvetová, potom teda Amerit, pak z hej, a, a potom už, keď prišli informačné technológie, tak teraz môžu byť hoci, kde nemusia už byť na jednom mieste, ale tým, že to je vlastne okamžite, tak, tak sa môžu si dať, jak my si môžeme dať videokol, hej, alebo si zavolať a sa dohodnúť, je, že čo kde treba, jak urobiť. Hej. A len dodržiavajú tie technológie riadenia myslenia, hej v tom, to je jediný ich náskok a to vie, sa každý naučí. Hej. Čiže dobre, e, teraz dám ešte rýchlo, už končíme znova, zase raz dám e, slovo tebe, to som sa snažil tak rýchlo prebehnúť, e, tú genealógiu môžeme sa aj na niektoré aspekty tých levitov, ktorí sa skrýla tá skupina, e, vlastne expedičná skupina, ktorá potom priprala pôdu a tam prišli vlastne tí, tí dvaja vrchní kňazi, vyzerá, alebo minimálne jedna skupina, potom asi aj druhá a opustili Egypt a teda potom išli, išli ďalej na výhodnejšie pozície v rámci, ak riadiť ten proces globalizácie. E, Ešte mi nie je, tak, jasný, že... Že prečo opustili ten Egypt? Lebo však ten Egypt bol po 1000 ročce takú výhodnou pozíciou a že čo to tam je? Prečo no to je? ja som ja ja, ja že, že tie ostrovy, že tie sa lepšie chránia Áno, áno, pretože tam boli aj vpády do toho Egypta, ale hlavne ty potrebuješ kontrolovať tie informačné huby. Hej? Že ty potrebuješ ten, kde je najviac informácií, lebo informácie sú, sú knowledge is, is power. Hej? A, že, a, a Informácie sú moc, hej? že nie je zlato, hej? Lebo zlato. Keď máš informácie, tak si zlato získaš. Hej? Že kto nemá má zlato a nemá informácie, tak oň ho dojde. A, a, že pri moci, pri politike nejde o peniaze, tam ide o moc. Hej? Že peniaze sú ani na sekundárne, terciárne, že iba hlupák ide do politiky e, do, po, po peniaze, akože to je samovrach alebo proste fúter použiteľný hlúpak, hej, že, že to nikto nechápe, no, hej, že, a oni mu aj na chvíľu treba z to dajú a keď ho potrebujú a na ňo kopec veci napíšu a, a potom, potom proste nebude. hej, Alebo, alebo minimálne o deti o to dojdu. Alebo aj, aj na dve, tri generácie mu to dajú. ale po, Potom niekedy občas bolo s tými dynastiami problém, že keď sa tam hovorím, pr príliš dlho etablovali, preto aj prišla tá politika takzvaného práva na seba určenie národov, čo byla Britské imperium, že oni na základe tej politiky, že podporovali tie separatistické hnutia v tých dynastických ríšach a tým ich rozkladali a dostávali pod kontrolu. Preto aj Československo asi rozbili, hej, teda e, z Prahy prišli tie poveli, že musia dať Slovákom také podmienky, že buď viac federálu, a, alebo, alebo rozchod, hej. E, že, že čo nemohli Slováci a potom to hodili na Slováko, teda na mečiara, a tak ďalej. Ale, e, aj v. v aj v Juhoslávii, atomizovať to, hej, lebo to ľahšie sa ovláda. Čiže len tie ríše tiež neboli zrovna ideál, hej. že oni, oni hrajú aj na objektívnu tendenciu, hej. vždycky, že ideálne nájsť nejakú objektívnu tendenciu, nejakú jak rastlinu v sade a tu podporiť, hej. že tak oni fungujú, oni odpiky málokedy niečo projektujú celé, hej. že lebo to je na umelo niečo. Hej. Že oni sa snažia ako prirodzene, Aby to vyzeralo, že to všetko samo sebou sa, hej. Že, jak, ten, jak sa hovorí ten japonský císar Samosato a jeho vojvoda náhoda, hej no, no. no už, už sa, už sa opätovne blížime, blížime ku koncu takže Ludo Dobre, tak na budúce, Hový zdravím dole. všetkých, díky, díky Tibor za pozvanie aj, aj teda ostatných ktorí pomáhajú pri tom celom a dúfam, že teda na budúce sa vidíme Prájem pekný deň a držte sa všetci, majte sa pekne, majte sa radi, buďte sebe dobrí a učte sa e, riadiť e, svoj osud, svoje životy a spoločnosť aby ste, aspoň, aspoň v tých základoch že nie je to nič zložité naozaj pekný je večer. Do, mm -hmm. do